Vajon miért tilos az űrsex? Aztán furcsa események a Marson és a Holdon. Mit közvetítenek az űrkütyük? Bemutatjuk a NASA újabb Hold programjának egyik magyar munkatársát. Hírtadunk adunk a Martonvásári űrtechnológiai Központról, a NASA eltérítési kísérletéről és a kínai Jádenyúl Holdjáró újabb eredményéről, valamint az orosz-ukrán kiberháborús fejleményekről. kellemes rádiózást kívánok a szerkesztő Rész Gábor nevében. A mikrofonnál Szilády Ma az asztaltársaságban Pál Bernadett Csillagásza, a Konkoli Csillagászati Intézet munkatársa. Szia, Berni! Sziasztok! Justin Viktor, tudományos újságíró, az Agroinform munkatársa. Hello, Viktor! Sziasztok és üdvözlök minden kedves hallgatót! Keleti Artur, kiberbiztonsági szakértő, az informatikai biztonságnapja alapítója. Szi Artur! Sziasztok, és biztonságos 50 pár percet kívánok mindenkinek. Lesznek további űrkutató és csillagász vendégeink is, őket telefonon kapcsoljuk majd. Újabb keletű szokásunk szerint egy hírt mondok el a műsor elején, és arra kérem az Asztalt Társaság itt jelenlevő tagjait, hogy reagáljatok erre. Bár a világűr emberi kolonizálását, azaz az elszaporodásunkat több nagy tudós is támogatja, ehhez képest a NASA egyenesen tiltja a mikrogravitációban lezavart együttlétet, pont a terhesség kockázata miatt. Az űr eleve jelentős terhelésnek teszi ki a szervezetet, ami dekoncentrációhoz vezethet, mert lassítja a véráramlást, emellett pedig izomsorvadást és csonthitkulást okoz. A kockázati tényezők továbbra sem ismertek teljesen, egy űrbeli terhesség pedig abszolút felfedezetlen terület. Az űrhivatal szakemberei azt sem tartják kizártnak, hogy a súlytalanság állapota születési rendellenességekhez vezetne, illetve az anya életét veszélyeztető helyzetet teremtene. De arra sem sikerült még exakt választ adni, hogy az űrben való szülés egyáltalán kivitelezhető-e, már persze, ha sikerült egészségesen kifejlődni a magzatnak. Van itt az aztán. Hölgy is, meg urak is, mit gondoltok mindenről? Hát azért hosszú időn keresztül szex nélkül lenni, pont, pont, pont. Hát nekem az, az jutott eszembe erről, hogy végre foglalkozunk ezzel a témával, mert szerintem ez, ez nagyon fontos téma, nem, nem csak azért, mert a, az emberiség életét alapvetően befolyásolja szerintem, legalábbis addig, amíg itt ilyen evolúciós rendszerben működünk, hanem azért is, mert szerintem itt nem azzal van alapvetően a baj, hogyha az emberiségnek el kéne terjedni a világűrben, akkor ahhoz ne legyen szex. Tehát ez teljesen természetes, hogy valahogy ezt meg kell oldani, amilyen formában. Ha máshogy nem, akkor nem természetesen, de valahogy meg kell oldani. De azt hiszem itt inkább arról van szó, hogy ha ez nem kontrollált, illetve olyan körülmények között zajlik, amit még nem ismerünk, akkor lehet belőle probléma. Noha azt azért mindjárt hozzátenném, hogy biztos izgalmas lehet. Meg választani nem nagyon lehet ott abból a hatalmas kínálatból, ami mondjuk egy űrhajón lehet. 5-6 fős személyzetekről hallottunk eddig, bár azért a előfordult jóval nagyobb létszámű ha jó, de hát ez még egy tényleg science fiction. Nem, Benni? Tehát mondjuk így a partner választásod azért kellene egy jelentősebb létszám. Egyrészt, másrészt... Szülke vagy barna, vagy fekete. <gül> másrészt mondjuk tegyük fel, hogy van egy tízfős csapat odafönn, mondjuk legyen öt nő és öt férfi, és legyenek együtt 5-10 éven keresztül, tehát ugye ilyen kicsi társaságban, hogyha egy valaki több, szóval, hogy én itt nagyon sok konfliktust látok, ami esetlegesen kialakulhat egyrészt, a másrészt, ami én elgondolkodtam most így hirtelen, most még csak, ne is szaladjunk annyira előre, hogy, hogy ki tud-e fejlődni a magzat mondjuk zéró gravitációban, vagy csökkentett gravitációban, meg a terhesség, meg a szülés hogyan oldódik meg, de most mondjuk egy zéró gravitációban, ahol ahhoz is le kell magad szíjazni, hogy futni tudjál, mert egyébként az első lépésnél el ellebeg az űrhajós mondjuk a nemzetközi űrállomáson, ez felvett további problémákat. Konkrétan azért azt ne, ne hagyjuk figyelmen kívül, hogy a Földön magán is vannak olyan, tevékenységek, amihez ugyanúgy leszíjazzák az ember. Tehát ugye szerintem ehhez nem kell ke egy űrhajóra menni. Tehát szerintem ezt még föl tudjuk dolgozni, <gül> hogyha arról van szó az élményt. De az mennyire romantikus. Jó, ez az egyik akkor... fele a dolognak, de a másik fele maga az, hogy ha így ellebeg az űrhajós a űrbeli futás közben, akkor hát mi történik az űr közben? Ellebeg? Szerintem Berni-nél kezdeném, hogy azt mondta 5 öt nő-5 öt férfi. Szerintem ehhez még rengeteget kéne fejlődni. Én inkább általában azt látom, hogy egy nő 19 férfi, vagy nem tudom 9 férfi. Tehát nincsenek meg ezek az arányok, sajnos. Tehát ezt mondjuk, mondjuk itt kéne kezdeni, hogy ezt beállítsuk, hogy 5 nő öt férfi. Az úgy még rosszabb. És, igen, tehát ha öt ha öt nő, férfi, akkor hogy összehangolódnak valamennyire, tehát hogy legalább az időpontokat lehet szinkronizálni mindenkivel, nagyjából ugyanakkor lesz nagy esélye annak, hogy fog, fogantasson az a gyermek. két felől meg az elején, mint azt mondtad volna, Árti, hogy tilos meg megakadtam nagyon. Tehát én biztos, hogy ez ugye rengeteg gyakorlati kísérletet igényel ez a terület. Tehát ezt ki kéne munkálni, meg kéne ezt kutatni. De természetesen a munkával, Tehát ez, ez ilyen igazi szemináriumi téma. Ebbe, ebbe el kell merülni. Nyilván, nyilván nem lehet fent kezdeni. Tehát én azt javasolnám, hogy ilyen földi laboratóriumokat kialakítani, és megpróbálni. Tehát elhivatott tudós embereknek foglalkozni. Én kéne. azért a munkát elolvasnám, Viktor, amit ehhez írsz. Kíváncsi lennék az érveidre. Ugye miért másszuk meg a hegyet? Mert ott van. Ez az érveim összefoglalva nagyon röviden. Biztos nyerni fogsz vele. Én azt hallgatnám meg, ahogyan megpróbálsz ehhez a kísérletekhez embereket kifejezetten nőket gyűjteni. Tehát ahogyan bemész este egy, egy, egy klubba és odamész valakihez, hogy figyelj, lenne egy jó kísérletem. Igen, hát a, a, bemegyek este, tegyük ezt, ezt kontextusba, bemegyek este a tudós klubba, ugye azért csak kutatókról beszélünk, a, ahol vad, vad önfeled buli zajlik éppen, és a, valamelyik ilyen dévaj tudós nőt megkörnyékezem, hogy lenne kedved űrkutatásban részt venni. Hozom a szerszámot Egyébként erre a tilosra visszatérve, hát azért gondoljunk bele, hogy akár egy űrállomás belseje be van kamerázva. Tehát azt hiszem, hogy ez nagyon gyorsan átalakulna egy ilyen televíziós valóság szóval. Az Azt jön, de mennyien nézik. Ó, hát most jut eszembe, hát mindegyik űrhajós, tudommal föl van szerelve mindenféle életfunkciókat figyelő mérő műszerekkel, hogy lássak, hogyha valami gond van. Tehát Hiába tilos, látják, hogy megugrik a púzus, egyből tudják, hogy itt va valami történik. Nincs -e valami kis huncutkodás? <gül> huncutkodás. Amit most idáig leírtatok, az a tökéletes valóságsó. Mindenkin kamera, szenzorok, szívverés, mindegy, mert kész. Tehát ez egy gyakorlatilag egy feneketlen pénztermelő kút. Úgyhogy kész is vagyunk. Szerintem, Viktor, nem is kell pénzt gyűjteni a kutatásra, meg kell nézni egy valóságsót, fölviszük az űrbe. Mondjuk lehetne az a témája, hogy, hogy, hogy, hogy mondjuk azt mondja a Náza, hogy tilos a szex, kivéve egy alkalmat. Ki lesz az? Arról nem is beszélve, hogy ez mekkora a gazdasági előnyöket hozhatna a világ bármely űrkutatási hivatalának, hiszen óriási nézettség lenne. Biztos, hogy ok benne. A digitális világ érdekes. Postmodern. We started our constant velocity. Akkordián, mert mondjuk, hogy a Skycrane-i menővőrűnünk. 2021. februárjából halljuk ezt a felvételt, és a hölgy hangján hallatszik az izgalom. Szerintem Pál Bernadett biztosan emlékszik ezekre a pillanatokra. Hajjaj, én is nagyon izkultam. Tetszont confirmed. Perseverance safely on the surface of Mars, ready to begin seeking the signs of past life. Hát ugye itt megerősítették, hogy a Perseverance egyben és egészségesen megérkezett és leérkezett a, a Marsra. Mi Ezt annak idején emlékszem, ugye a Schwab-hegyi csillagvizsgálóval online közvetítettük, és ezen a ponton, amikor bemondták, amikor ezt ugye, ezt a hangfelvételt hallottuk, hogy Perseverance is safely on Mars, én ott még, még el is írtam magamat annyira, annyira, hát ez egy tök jó esemény volt, úgyhogy szívesen emlékezem erre vissza. És ahogy a Pörzi landolt a marson, úgy, hát hogyha lehet mondani ilyen hasonlatot, a posztmodemnek a bolygóján is landolt pár Bernadett csillagász. Megérkeztél hozzánk, kedves Berni, és azóta itt vagy velünk a műsorban, és vissza-vissza térünk erre a témára, úgyhogy én azt szeretném javasolni, hogy most is térjünk vissza erre a témára, mi a helyzet most a Pörszivel, mi a helyzet most a marson. A perseverance azóta is keresgéli az izgalmasaknál izgalmasabb kőzetmintákat. Nemrégiben nyilvánosságra hozták annak a terveit is, hogy akkor effektíve hogyan fog működni a mostani tervek szerint ezeknek a marsi mintáknak az összegyűjtögetése, szépséges köveket fényképez nekünk napról napra. A másik pedig, ugye nem csak egyedül ment oda Perseverance, mert minden jobb ketten, és magával vitt egy kis drónt, az ingenuity -t aki azóta már, ha jól tudom, 33-szor sikeresen felemelkedett a marsi idézőjeles levegőbe, és rövidebb hosszabb utakat teljesített. Na most ezzel is került be a napokban, körülbelül másfél hete a sajtóba, ugyanis a legutóbbi 33. útján az Ingenuity-nek a lábára akadt valami. Hát úgy néz ki leginkább, mint amikor, hát roppant kínos, hogyha az ember kisétál a mosdóból, és valamilyen papír van a cipőjének a sarkára akadva, na valami hasonlót örökítettek meg, hogy így fityeg, lopog valami kis furcsa dolog, ami idővel elszáll. Na most azóta én nagyon biztam benne, hogy mára kiderítik, hogy, hogy mégis mi volt rajta, de még nem publikált erről a Náza, hogy akkor mégis mit sikerült megörökíteni az Ingenuity-nek, de fogalmazzunk úgy, hogy nagyon-nagyon-nagyon pici az esélye, hogy nem valami olyan, mint amit mi vittünk oda. Mert Például idén júliusban egy ilyen kis gombolyagot fényképezett le a Perseverance, és persze akkor is felbolyultottak rajta az emberek, hogy ó, hát valami nagyon különleges dolgot találtunk a Marson, de aztán persze később kiderült, hogy a leszállás közben szétrepülő, széthagyott szemétnek valamilyen kis darabkáját sikerült megtalálni, amit odafújt a szél, én valami ilyesmire számítok. Igen, egyébként elém is a YouTube-on időről időre elém kerülnek olyan videók, amikben így nagyon le akarják leplezni az űrkutatókat, hogy milyen szabály formájú tárgyat talált, mondjuk a Persövirensz, vagy bármelyik ilyen mars vagy holdjáró, pedig hát ugye a természetben is keletkeznek olyan szabályos formájú testek, kristályok például, amikre így simára lehetne mondani, hogy mondjuk egy idegen civilizáció terméke, pedig sima egyszerű fizikai vagy kémiai folyamatnak az eredménye. Azért olyan szabályos. Úgyhogy nem kell rögtön beugrani ezeknek a videóknak, akár a YouTube-on, vagy bárki mondja. Nyugodtan feltételezzük, hogy a természetben is keletkezik ilyesmi. Artur? Szerintem nincsen igazad, ez nem így volt. Na. Én, én elképzelem a helyzetet egyébként. Szerintem a, a Marson egyszer virágzó civilizációnak a, az utolsó űrhajója, amikor felszállt, tehát az utolsó Mars lakó, amik eszébe jutott, hogy hát azért csak kéne itt hagyni valamit az utókornak. Fogott egy papírt, és ráírta, hogy itt jártunk, meg a koordinátáit, hogy hol lehet őket megtalálni. Na ez volt az a papír, amit most nem találunk. Amit széttépett az Ingenuity, úgyhogy sosem fogjuk megtalálni a mars lakókat. Bizony, ez volt az. Egyébként a... neked, Benni, van valami sejtésed, hogy mi ragadhatott az Ingenuity lábára? Annyira nem vagyok közeli ismertségben a Perseverance landulásához használt összes eszközzel, hogy effektíve el tudjam találni, hogy melyik része lehet, de én mondjuk azt tippelném, hogy ugye amikor leengedték a Perseverance-t, akkor volt neki ernyője leengedte őt az égi daru. ezeknek biztos volt egy csomó fóliája, ilyen-olyan darabkája, szigetelése, valószínűleg az egyik, amikor becsapódott és széttörött, egyébként ezt is lefotóztam már az Ingenuity, hogy elég csúnyan ért földet szegény égi daru. A marson azt a szél fölkapta, odafújta, és valahogy hogy, hogy nem ráakadt az ingenuity -re. Engem sokkal jobban érdekel, hogy hogyan sikerült pont a lábára akasztani olyan én, messziről. Én, bocsánat, én, én tudom. Tehát van a, van a Svert meg a kis Vitorla, és ahogy a Kvarnit így beakasztod a, a hoverdába, akkor meghúzod kicsit a, a Stenknit, és akkor ott van egy ilyen kis gurt. És tulajdonképpen az jött le a gurt, és az ráakadt a lábára. Ezt most kimondt egy tudományos újságíró? Ja, hát te csak ismerni kell, hogy van ez az egész tolom. vagyunk egy kicsit meg, mert mióta Marson landult a Perseverance, beszélünk arról is, hogy a Holdat a különböző űrkutatási hivatalok dobbantónak használják arra, hogy tényleg minél... Fontosabb, minél gyorsabb, minél jobban kivitelezett mars utazást hajtsunk majd végre. A holdutazás az ugye már 50 éve valósága az emberi civilizáció számára. Ez miért ilyen fontos dolog most, 2022-ben berni? Hát itt tényleg így van, ahogyan mondtad, hogy ez a Moon to Mars program, hogy azért a Mars az elég messze van, főleg a holdhoz megy mondjuk a sarki fűszereshez képest, és ahhoz, hogy megszerezzük mindazt a technológiát és tapasztalatot, amire szükségünk van ahhoz, hogy mondjuk egy kis marsi bázist hozzunk létre, azt előbb jól lenne letesztelni mondjuk a holdon, mert az közelebb van. Egyrészt, másrészt, ugye a, hát azért csak kialakulóban van ma is egy újabb űrverseny, főleg így a privát szektornak a belépésével menő lett a holdra menni, menő lett holdszondákat küldeni, menő lett a holdon landolni, és hát Ugye ez a Moon to Mars programnak a része az Artemis, ami az Apollo küldetés után ismét a űrhajósokat küldene a, a Holdra. Tehát Artemis a program neve, igen. ezt akarod mondani. Igen, ezt próbáltam elmondani, igen, köszönöm szépen. Hát szegény Artemisnak egyelőre nem túl szerencsés. A szegény Artemis, ugyanis az összes indítási lehetőséget augusztus óta el kellett halasztani. Tehát hol üzemanyagszivárgás volt a probléma, hol már a vészleállító rendszernek a, az akkumulátorait kellett kicserélni, mert már túl sok idejeben voltak, és új kellett rászerezni. És amikor végre sikerült megcsinálni az üzemanyagszivárgást, csináltak tankolási tesztet, minden rendben volt, és úgy nézett ki a dolog, hogy szeptember 27-én végre elindulhatnak, akkor Pont aznap odaérkezett egy trópusi vihar, és akkor meg azért nem lehetett elindítani szegény rakétát. Úgyhogy most egyelőre úgy áll a dolog, hogy valamikor november 12. 27ek között lesz a legközeleb lehet lehetőség, amikor elindíthatják, úgyhogy én szurkolok nekik, mert egyelőre eléggé rájár a rúd az Artemis küldetésre. De akkor ezt mondhatjuk, hogy egy ilyen balszerencsés állapot van az Artemis-szel kapcsolatban, mert egyébként a technológia készen áll. Tehát nyilván, hogy 50 évvel ezelőtt a NASA tudott landolni a holdon, akkor ez most is meg csinálni nélkül, nem? Persze azért azóta rengeteg minden változott. Gondolok itt főleg mondjuk ilyen biztonsági problémákra, amint mondjuk ez a vészleállító rendszer, ami kifejezetten azért is van beleépítve, hogy ne, hogy megismétlődjenek régi tragédiák. Sokkal több szabályozásnak meg kell felelni. Egészen Sokkal összetettebb lett a rendszer, amit elindítanának most a Holdra, úgyhogy emiatt minél, minél komplexebb, erről Artur biztos többet tud, annál többféleképpen tud elromlani. És ráadásul magyarok is részt vesznek az Artemis programban, úgyhogy ezzel folytatjuk a műsort. A digitális világ érdekes. Postmodern. A műsorunk mai első vendége Strádi Andrea, az Energia Tudományi Kutató Központ tudományos munkatársa, aki ráadásul olyan szerencsés, hogy résztvevője az Artemis programnak, amiről az előbb már Pál Bernadett Csillagász beszélt nekünk, hogy milyen kihívásokkal kell szembenézni a program munkatársainak. Andrea, innen Magyarországról hova, mely részébe kapcsolódik be az Artemis programnak? Nos, azt kell mondjam, hogy több különböző oldalról is belecsatlakozunk az Artemis programba, egészen konkrétan a mi csoportunk kifejezetten sugárzásméréssel foglalkozik. Ez a PILLE, ugye? A PILLE programnak a mai utó élete? Részben, valamilyen szempontból. Tulajdonképpen az Artemisnek az első küldetése, ami egy tesztküldetés lesz, és már nagyon régóta húzódik a start. A legutóbb azt ígérték, hogy novemberben talán megvalósulhat. Egy csomó probléma lépett fel, mert vadiulja az SLS rakéta, és Hát, mint a prototípusoknál általában előfordul, hogy nem minden zökkenőmentesen, de ebben a kísérletben, konkrétan nem a pillével, de a pilléhez valamilyen szempontból kicsit hasonló detektorokkal fogunk részt venni. Pontosabban a detektoraink már beépítve vannak az Orion űrkapszulába, és ezen belül is kettő darab olyan emberi testet reprezentáló fantomban vannak elhelyezve ezek a detektorok amik kifejezetten arra szolgálnak, hogy nagyon-nagyon hasonló a felépítése, gyakorlatilag a sugárzás szórása az emberi testhez, ezeknek a bábuknak az anyaga, ami egyébként műanyag, különböző sűrűségű, és az a célunk, hogy megmérjük a sugárzást különböző mélységben ezekben a fantomokban, ezáltal, Gyakorlatilag olyan mérések válnak kivitelezhetővé, amit nyilván élő emberben nem lehetne végrehajtani, tehát mondjuk a máj mélységében, vagy esetleg a tüdőben, vagy az agyban mérni a sugárdózist, ez nyilván élő ember esetében nem megvalósítható. De most ebben a tesztküldetésben erre is lehetőség nyílik, amiben egyébként a Német repülési és ürepülési hivatalnak a vezetésével indított konzorciumnak a részeként veszített, részt a küldetésben. Ezek passzív dózismérők, amiknek az a lényege, hogy nem kell hozzá semmilyen energiaforrás, hogy ezek működjenek, gyakorlatilag valamilyen fizikai elven eltárolják a sugárzásnak az energiáját, és a teljes utazási idő alatt mérik és gyűjtik magukba a sugárzásnak az energiáját. Ezáltal gyakorlatilag ez egy olyan módszer, ami teljeségében elronthatatlan. Tehát gyakorlatilag a dózismérőt még ketté is lehet törni, még úgy is felhasználható. De most már akkor árulj el, Andrá, nekünk, hogy önnek mi volt ebben a szerepe, és egyáltalán mi az, ami mozgatja önt ebben az egész kutatásban. Leginkább személyesen önnek miért érdekes ebben részt venni? Hú, hát szakmailag ez egy nagyon-nagyon érdekes kihívás. részről nincsenek valójában megbízhatóan jó információink arról, hogy milyen a sugárzási tér a hold körül, különös tekintettel mondjuk ténylegesen egy egy emberi testben, hogy reprezentálódik ez a sugárzás és hogy az hajósokat ténylegesen kitettség fogja érni. És ez az, ami önt mozgatja ebben a kutatásban, hogy minél hasznosabb legyen, mondjuk akár az egészségügyben? Gyakorlatilag ilyen. Egy 11 éves cikluson keresztül fut fel a napnak a tevékenységének az erőssége, és minden hevesebb a naptevékenység, annál több ilyen kitörést tapasztalni, amik a veszélyesek az űrhajósokra nézve, és most végül is van arra kilátás, hogy esetleg még valamilyen eseményt is elkapni mérési szempontból, ami, ami nagyon érdekes lenne, és nagyon szerencsés lenne, hogyha nem az űrhajósoknak kellene megkapni ezt a sugárdózist. Egyébként a mai anyagokkal lehet annyira árnyékolni az űrhajósokat, hogy ne kapjanak mondjuk, veszélyes, akár életveszélyes sugándózist? Ez egy jó kérdés, az az igazság, hogy pont itt felmerül egy ilyen érdekessége az összes űrben használt árnyékolással kapcsolatban, hogy gyakorlatilag másodlagos részecskék keletkeznek, a primér részecskék, amik csak úgy repülgetnek az űrben. Ezek találkoznak az űrhajónak az anyagával, elektronokat, protonokat tudnak kilögdösni, akár neutronokat is az atommagokból, amik alkotják az árnyékolásnak az anyagát. Az a nagyon érdekes az egészben, hogy ez a másodlagos sugárzás, ez még veszélyesebb az embere nézve, mint maga az elsődleges sugárzás. Tehát igazából minél vastagabb árnyékolás csinálunk, annál nagyobb baj csinálunk. Önök Andrea itt Magyarországon a méréssel foglalkoznak csak, vagy akár ezzel az árnyékolással is, vagy ez egy kapcsolódó terület. Igazából az olyan szempontból kapcsolódó terület, hogy a méréseink alapján tudják mondjuk optimalizálni az árnyékolást. Így például az egyik fantomon van is egy olyan sugárzás árnyékoló mellény, például végzünk méréseket a mellény alatt, illetve a mellény külső felületén is. Ezáltal meg tudjuk majd mondani, hogy milyen hatékonyságú például ez a személyes árnyékolás, ez a sugárvédelmű mellén. És egyébként annyira szerteágazó ez az egész már csak az űrbeli sugárzással való foglalkozás, hogy egyszerűen nincs olyan terület, amit mondjuk egy kutatóintézet vagy egyetlen csoport le tud fedni, tehát ez egy nagyon szofisztikált dolog, teljesen külön kutatócsoportok foglalkoznak azzal, hogy az optimális árnyékolást megtervezzék, és ez egy manapság is nagyon fejlődő ágazat, ami szerintem nagyon érdekes. Berni, egyébként itt van velünk, neked van satszott, hogy mikor indul az Artemis program? Hát, én nekem nincs olyan rálátásom, hogy erre valamilyen olyan tippet tudjak adni, aminek van bármiféle tényleges jelentése, úgyhogy én csak a kívülálló reménykedőként bízom benne, hogy minél előbb novemberben mi készülni fogunk a schwab csillagvizsgálóval, hogy közvetítjük, aztán meglátjuk, mi lesz. És akkor most köszönjük szépen a beszélgetést Andrának, és remélkedjünk, hogy minél hamarabb kipróbálhatjuk a sugárzást a hold felé vezető úton. Én is nagyon drukkolok, köszönöm szépen a lehetőséget. digitális világról érthetően. Ez a postmodem. És a műsorokban folytatjuk a kalandozást az űrtechnológia világában. Még pedig azon belül is a magyar űrtechnológiával foglalkozunk. Marton Vásáron ugyanis űrtechnológiai központot építenek. Itt van velünk a vonalban a remret Kft műszaki igazgatója Zábori Balázs. Szépen napot kívánok. Jó napot kívánok, üdvözlöm! Milyen űrtechnológiai központot lehet létesíteni Magyarországon? Mivel foglalkoznak ott, Martom vásáron? Valójában ez egy űreszközök gyártására, integrálására és tesztelésére szolgáló összetett gyártósor, ha úgy tetszik. Tehát tulajdonképpen onnantól kezdve, hogy megtervezzük, legyártjuk, összeszereljük és teszteljük olyan 300-400 kilóig a műholdakat. Szinte bármire a gyártási folyamatból képesek leszünk. Elmondhatja nekünk, hogy mely programba kapcsolnak be ezzel, hogy a nasa vagy az Európai Ügynökségnél, tehát hol gyártanak eszközöket? Alapvetően jelentős mértékben az Európai Ügynökség piacára. Ez nekünk egy nagyon fontos célpont, hiszen Magyarország az Európai Ügynökség tagja, és ezen keresztül ugye nagy összegekkel járulunk hozzá a költségvetéshez, és ezt pedig a magyar iparnak kéne tudni visszahozni. Tehát az elsőleges célunk az az, hogy az Európai Ügynökség által készített műholdak, főként egyébként a alacsonyföld körüli de akár a hold programmal használt műholdak egy részeit készülhessen. Hasonlóan nagyon fontos cél, hogy az Európai Ügynökségnek az egyéb fejlesztéseibe beszálljunk. Jelenleg is a cég az jelentős mennyiségű alvállalkozói tevékenységet folytat, mert az Európai Ügynökség különböző tudományos kísérleti műszereibe szállít be berendezéseket. Ezt szeretnénk folytatni alapvetően a hold program keretében, hiszen az Európai Ügynökség a hold programban tudományos műszerekkel vesz részt főként, és ez a Terve, és ezeket a tudományos műszereket tudnánk Magyarországon jelentős mértékben gyártani, összeszerelni és fölkészíteni a Hold körüli működésre. Az előző beszélgetésünk pont a Hold program az Artemis kapcsán szóban hozta, illetve hát arról beszélgettünk, hogy magyar fejlesztés lehet ezekben a sugárzásmérésekben is. Strádi Andrea az Energia tudományi kutató központból erről beszélt nekünk. lehet, hogy önöknél gyártják az eszközöket. Igen, pontosan. egyébként éppen az energiatudomány kutatók központ megbízásából számtalan sugárzás mérőeszköznek a gyártásával és a tesztelésével is foglalkozunk, illetve hát maga az ártemészprogram az az emberiség egyik legnagyobb mérnöki kihívása. Az egy dolog természetesen hogy a kutatók számtalan kísérleti berendezést el ennek keletében a holdra, viszont nekünk embereket kell küldenünk a holdra, az embereket életben kell tartani, meg kell tudni óvni és védelmezni a káros környezeti hatásoktól, és itt a sugárzás az csak egyre sok közül, de folytatódik a létfenntartó rendszer, a hideg-meleg, a nyomáskülönbség, le kell tudni szállni biztonságosan a holdra, és ezt most sorolhatnám, ez pedig számtalan, számtalan alapvető rendszernek a megépítését, megtervezését igényli. Ez általában összetett mérnöki konzorciumok és cégekben zajlik. Tehát amikor azt látjuk, hogy egy holt körül űrállomás megépül a Lular Gateway, akkor az nem úgy néz ki, hogy ezt a maga összerakta, hanem minden egyes elemét valaki más rakta össze, és egy bizonyos hozzájárulás miért ne jöhetne Magyarországról, és miért ne készülhetne éppen itt tegyük fel Marton vásáron. Mi egyébként a műsor készítői, meg remélhetőleg a műsor hallgatói is borzasztóan büszkék lehetünk arra, hogy a magyar szakemberek is bekapcsolódhatnak az űreszközök gyártásába, de mondja el nekünk, hogy mi a nagy előny. Tehát miért éppen Martonvásáron, mi a magyar szakembereknek az előnye másokhoz képest? Magyarország rendelkezik egy olyan tudással, ami majdnem, hogy 50 éves, vagy még annál is több amit folyamatosan átörökítettünk generációkon át, és mindeközben mi erre be tudjuk hozni az úgynevezett New Space technológiákat, tehát az új, hogy az ipar 4.0, egy csomó olyan új technológia jött be, amit hogyha tudunk vegyíteni azzal a tudással, ami 50 évvel a múltból érkezik, ami egy nyilván a hagyományos űripar, akkor tudunk kapni valamit, ami sokkal versenyképesebb, mint bárki másnak, hiszen mi, mi, mi úgymond házasítjuk a nagy megbízhatóságú tudást, ami sok-sok Évtapasztalatán alapszik, azzal, amit az új ipari trendek hoznak magukkal, amin keresztül, hogy csobbá, egyszerűbbé, gyorsabbá, hatékonyabbá lehet tenni bizonyos folyamatokat. Ennek az eredménye pedig egy elképesztő versenyképesség szerintem. A tudás mindenféleképpen fontos, na de hát azért ugyanígy fontos az is, hogy legyen elég megrendelés egy cégnek, hiszen a remret KFT üzletként is működik, tehát ezért is lényeges, hogy kapjanak megrendeléseket folyamatosan, hiszen akkor tudják életben tartani a vállalkozást, ugye? Így van, ez teljes mértékben igaz, Jelen piac kutatásban vagyunk, természetesen Magyarországon szüksége van egy erős űrippari cégre, aki képes az Európai piacán pozícionálni az országot, és nem csak az országot, hanem regionálisan. Tehát egy olyan cég, aki vezetőként tud fölépni a környező országok képest is, és nagy projekteket tud elhozni. És ugyanezt, hogyha megvizsgáljuk a kisműholdak piacát, azt látjuk, az a prognózis, hogy az elkövetkezendő években, majdnem a évtizedben, olyan 7-8 ezer kisműhold várható, hogy legyártásra kerül. Na most ehhez képest a gyártási kapacitások világszinten jelentősen kevesebbek, ha a régiónálisan nézem, pedig nincsenek. Tehát Nyugat-Európában vannak egyedül ilyen központok, majd, hogyha a keletre tekintek, Törökország a következő. Ez a régió teljesen mentes ilyen központoktól. Az igény pedig ott van. Tehát a piaci igényt nagyon jól látjuk és erre próbálunk válaszolni ezzel a beruházással. És hol tartanak most? Mert ugye a hírekben arról volt szó, hogy több milliárd forintos beruházással igyekeznek beszállni ebbe az űrbizniszbe. Mit lehet mondani, hogy mikor indul be a gyártás? Van-e valami időpont? Maga a tervezés az váratóan tavasszal érhet véget és utána a beruházás az ugyan két-két és fél évet vesz igénybe legjobb esetben is, de a minden jól megy, akkor 2025 közepén az első műhold le is gördülhet, úgymond a gyártósorra. Köszönjük szépen a beszélgetés Zábori Balázsnak, a Remred Kft. műszaki igazgatójának, és sok sikert kívánunk a gyártás beindításához. Nagyon szépen köszönöm. Lissza találással. A digitális világ érdekes. Post egy korábbi műsorunkból már jól ismerhetjük Boldog Ádámot, a Konkoli Csillagászati Kutató Központ csillagászát. Szia Ádám, itt van velünk most a vonalban ismét. Hello, szia! Hello, hello! És ráadásul mondhatjuk azt is, hogy Ádám egy alkalmi tudósítónká válik a mai műsorban, hiszen a NASA sajtótánykosztatón jelentette be, hogy milyen eredményeket értek el, a DART programban, ami ugye a védelem egyik első fontos mérföldköve volt. Mit láttál, mit hallottál Ádám? Na, így van, akkor egy csak egy gyors kis ricket, hogy mi volt ez a DART. Ugye még szeptemberben kaphattunk, szeptember végén hírt arról, hogy a NASA egyik műkódja eltalálta egy asztroidának a holdját. És ez nem véletlen van, tehát az volt a cél, hogy jól neki megyünk, és megnézzük, hogy képesek vagyunk e jelentős mértékben módosítani ennek a holdnak a pályáját. És az, hogy neki menjünk, az tökéletesen sikerült. Gyönyörű felvételek vannak, ha itt látszik, hogy a porfelő kivált, nagyon jó, láthattuk. A becsapódás persze. pillanatát is lehetett látni, hogy közelítünk az aszteroidához, ugye? Pontosan, így van. nem a közepén találták el, tehát 100 -100 úgy, ahogy ezt tervezték. Már csak az volt a kérdés, hogy na de jó, de akkor sikerült-e valóban módosítanunk a pályáját, úgy tényleg, úgy észlhető mértékben? Aha. Ez azt jelenti, hogy legalább egy perccel kellett módosítani a keringési periódusát ennek a holnak. Tehát az, hogy a milyen gyorsan járja körbe az aszteroidáját. És de ezt jelentették en... most be? Így van, ezt jelentették most be, hogy sikerült-e ez, és ha igen, akkor mennyivel, tehát legalább egy perccel kell, de úgy optimista azt mondták, hogy egy ilyen 10 percet várnak, tehát ha a 11 óra 55 perces periódus időről egy ilyen 10 percet módosítanak, és egy ilyen majd 11 14, perc, akkor vannak nagyon örülnek. Na és akkor most bejelentették, hogy több mint fél órát sikerült módosítani a pályán, tehát 32 percet, úgyhogy ez, ez tényleg így a... A, a legjobb a várható események közül, és még most is gondolkodnak, nem tudják pontosan, hogy miért sikerült ennyire jó lesz az eltérítés. Ez egy 4%-os változás a a periódus időben. Tehát bele, hogy van itt ez az 500x kilós szondánk, ami eltalál egy 5 millió kilóriugalmos égi testet, és ennyire durva mértékben képes változtatni a pályát, azért ez nem kis dolog. Hát óriási és... sikernek tűnik, ugye? Mert hát, hogyha hasonló eset van, hogy azt jelzitek ti csillagászok, hogy érkezik a Föld felé valami hatalmas aszteroida, és jaj, jaj, jaj, jaj, úgy tűnik, hogy be fog csapódni. Húha, jaj, igen, akkor, igen. akkor mi történik? Akkor már van egy eszköz a kezünkben, már jobban ismerjük ezeket az asztroidákat, Úgyhogy már tudjuk, hogy milyen mértékben kell majd ezt módosítani, és hát jelenleg úgy néz ki, hogy azért erre van is opciónk, hogy elkerüljük, és ne legyen ez a, az a nagy probléma, hogy mondjuk a dinoszauruszoknál volt. Bár ugye itt nem elsősorban akkora méretű égítestekre gondolunk, hiszen azért a 10 km nagy részét már ismerjük, az nem okoz problémát, nem fog ütközni a Földel, de egy 100-200 méteres átműű mint amilyen ez a hold, na az tudna így lokálisan mondjuk ilyen megyei károkat okozni, jelentőseket, és ezeket azért el kell téríteni. Úgyhogy most már tudjuk, hogy egy ilyen szonda mire képes. Persze ez sok mindentől függ, például attól, hogy milyen anyagból van az égítés, ilyen porhanyósabb, ilyen több kisebb égítésnek az összeállásából vagyunk lényegében a tanulja, vagy egy masszív égítest az, amit eltalálunk. Itt azért az is hozzájárult, hogy egy becsapódott, azért egy kicsit ilyen porhanyósabb anyag volt, és egy csomó kilökődött ebből a felszíni anyagból. És azt gondolják a kutatók, hogy valószínűleg ennek a kilökött anyagnak, a lendülete is hozzájárult ahhoz, hogy ilyen mértékben sikerült módosítani. Az sem lényegtelen, hogy mekkora az az égítest, mert hogyha túl nagy, akkor hiába lövünk Persze. ki mi valami rakétát, akkor se tudjuk eltéríteni, vagy igen? Hát minél nagyobb, annál korábban el elkérdíteni, annál nagyobb löketet kell neki, adni, de hát el lehet téríteni akkor is, de most szerintem ez elég reprezentatív, ez a 160 méteres égítest volt, tehát nagyjából ilyenektől kell mondjuk úgy tartanunk úgy reálisan, amiket még nem ismerünk, de a nagyobb végig akkor azt akkor nyilván több számítást igényelt, korábban el több anyagot, üzemanyagot kell hozzá vinni. És igazából itt ez a kulcs. Hát oké, hogy most tudjuk, hogy módosíthatjuk. És tök jó eredményeink vannak, hogy jelentősen is tudjuk ezt módosítani. Viszont gondoljunk bele, hogy ami most odaért, így a szeptember végére, ez tavaly novemberben indult. És ugye előtte még kellett jó pár hónap, hogy kialakítsák a küldetést, összeszereljék ezt a, a műholdat. Tehát egy lazámban mondom, egy ilyen két évet rá kell szállni arra, egy-két évet, hogy fölfedezzük az égitestet és látjuk, hogy veszélyes a földre, akkor még legyen két évünk fölkészülni rá, és eltéríti a pályát. Tehát az jelen pillanatban még nem megy, hogy fölfelezzük, hogy ó, két hónap múlva be fog csapódni, az emptünk egyszer még mit kezdeni. De már az is egy nagy előny, ha mondjuk két évvel korábban felfedezünk, akkor mit kell tenni. És minél több ilyen a minél több ilyen adat, annál jobban tudjuk redukálni ezt az időtartamot is. És a technológiát te mennyire ismered, Ádám? Tehát arra gondolok, hogy különböző részelemekből állították össze ezt a DART programot is. Mennyire tud rutinszerűvé válni mondjuk egy ilyen program, vagy, vagy pedig a szerencsének mindig van valamekkora a szerepe abban, hogy eltalálják azt az aszteroidát, vagy nem sikerül eltalálni. Tehát, hogy mennyire biztos ez az eredmény? Az biztos, hogy a szerencsének is van valami szerepe benne. Tehát már csak az, hogy milyen anyagból van ez az aszteroida. Az, hogy ilyen pontosan el tudják találni, szerintem, én már-már azt mondanám, az rutin. Tehát azon meg se lepődtem, hogy itt egy, nem is tudom, 10 millió kilométer nagyságrendű távolságra van valami, és azt innen a földről így ilyen szépen el tudjuk középen találni. Tehát ezt mondhatjuk, hogy már rutin ilyen precíz számításokat elvégezni. Ebből a szempontból, meg technológiai szempontból sincsen, sem vagyunk hátrányban. Tehát ez mind, -mind megvalósítható tényleg időben. Az, hogy, az, meg, hogy milyen anyagú az asztroida, azt meg jelenleg még azt mondjuk, hogy nem tudjuk mindig pontosan eldönteni, ezért kell minél jobban tanulmányozni ezeket a potenciálisan veszélyes Mit szól mindez a kiberbiztonsági szakember? Tehát, ott lenne a kérdésem hozzád, Ádám, hogy lehet-e, nyilván az én kockázatok oldaláról nézve, lehet-e ennek valami olyan hatása a, úgy általában ránk valamilyen plusz negatív hatása, vagy az univerzumra, vagy, vagy, vagy, vagy a csillagokra valami hatása annak, amit csináltunk? Hát beleavatkoztunk tulajdonképpen valamilyen folyamatban, aminek nem így kellene lennie. Ki tudtuk-e számolni, Aha. hogy mi fog ezután következni? Igen, itt azért lényeges, hogy ezek az égitestek effektíven nem jelentenek veszélyt a Földre, amiben most beleütközött. Ráadásul ezek után sem fog, mert nem az történt, hogy a fő aszteroidába mentünk bele, az egy nagyobb mélyre égitest, égítest, hanem a kis holdjába. Tehát amit mi most változtattunk, az az, hogy ez a kis hold milyen közel lényegében az aszteroidájához. Tehát olyan esemény nem fog okozni, hogy akkor most ettől olyan pályára fog véletlenül reállni az asztroida, hogy aztán majd becsapódjon valamikor a Földbe. Tehát nem, ez, ez úgy lett kiválaszt, hogy ilyen még csak véletlenül se történjen meg. Hát ez a belenyúlás, ez abszolút megengedett, és nem kell félnünk semmiféle vésztől, ami ezt esetleg ez vonzaná. Artur felvetéssel elindított egy gondolatot bennem, eszembe jutott a Facebook gyermekkora, amikor volt ez a bögdösés funkció, <gül> és, és kimondta azt a szót, hogy univerzum, tehát mi most megbögtük az univerzumot. De vajon nem böke vissza bennünket az univerzum? <gül> hát szerintem az univerzum nem ilyen haragtartó, hogyha apró aszteridákról van szó. <gül> Én még kifejezetten mérges asztalidával nem találkoztam. Szerintem tényleg itt, itt hogyha a, az égi mechanikai dolgokat nézzük, ott nulla esély van arra, hogy ez valaha el fog minket találni, tehát tényleg ez egy olyan égitest, amivel nem kell félnünk. Az meg, hogy önmaga harag tartaljon, arra meg nyilván plána nincsen lehetőség. Úgyhogy, ez, ez egy abszolút jó lépés abba az irányba, hogyha esetleg egyszer az univerzumban egy másik aszteroidája akarna minket megbökni, akkor mi azt mondjuk, hogy köszönjük, ebből nem kérünk, akkor még időben leállítani. Hogyha már itt az aszteroidának a haragtartásáról beszélgetünk, én arra lennék kíváncsi, mennyire konok, mennyire önfejű ez az aszteroida. Egész eddig az volt a kérdés, hogy meg tudjuk-e változtatni a pályáját. Most már megváltoztattuk, ez tök jó. Vissza fog ez állni az eredetire? Á, nagyon jó kérdés. Hát igen, itt az astroidák meg lelki világába még nem nagyon mentek bele, hogy most mennyire vannak, mennyire nem, de értem a kérdésedet. Hát ez majd akkor fog kiderülni, hogy ezt húzamosabb ideig vizsgálják. Ez nem is fölmerül, hogy ez most mennyire stabil az a változás, így fogja -e maradni, de ezt meg tudják most mérni továbbra is. Tehát nem véletlenül ezt az időpontot választották a küldetésnek, hanem most földközelben van relatív, tehát majd talán most volt a földközelség egy pár nap ennek a ennek a Didymosznak, tehát most nagyon jó időszak a megfigyelésére. Eddig is, meg most a közeljövőben is. Illetőleg 2026-27 tájéken még az Éza is oda fog küldeni egy űrszonát, egy a Héra misszió keretén belül, és ezért hosszú távú hatásokat is meg tudjuk vizsgálni. Úgyhogy, hogy mennyire volt ez stabil ez a változás, azt majd az évek múltán tudjuk jobban megmondani. Hát minden mindesetem most akkor örülhetünk annak, hogy a NASA be is jelentette, sikeres Abszolút. volt az akció, a dart nem lett véder, hanem sikerült így a programot végrehajtani, és hogyha jön egy aszteroida, akkor ki tudjuk védeni itt a föld körül. Boldog Ádám csillagásznak köszönjük szépen a beszámolót a NASA sajtótájékoztatójáról. A műsorunknak volt egy nagy rejtéje, körülbelül két vagy három évvel ezelőtt, ami Justin Viktorhoz kapcsolódott, és a kínai űrprogramhoz. Röviden összefoglalod, Viktor, hogy mi volt ez a rejtély? Arról szólt a Rejté, hogy euh, volt egy Jádenyúl nevű kínai Hold Rover, ami 2013-ban, december 14-én ért el a Hold felszínét, úgy hívták, hogy Chang'e modul, ez erről szóló anyagunk, amikor a, a jádenyúl által készített fényképeknek az online lelőhelyéről beszélgettünk, ez lett a postmodem, illetve akkor még DTM, én most megnéztem 2018 márciusában volt ez az anyag, vissza is néztem, nagyon izgalmas anyag, javaslom mindenkinek megtalálható postmodem jádenyúl, vagy DTM jádenyúl kereséssel. Szóval megnéztem, és tulajdonképpen egy képtárat mutattunk be, ahol a Rover által készített tömménytelen mennyiségű, igen nagy felbontású képet lehetett látni. Ezekről azt ki, hogy a kínai ürügynökség hozzájárulása nélkül kerültek ki, tehát ez már önmagában valami is misztikum, de ezen kívül képek a hold felszínéről, ilyet a názernál is lehet találni, szóval nem nagyon értettük, hogy miért vajon, miért pont ez az anyag az, amit annyian néznek. Már pedig sokan nézték, és azóta is a top listánk élbolyában ott található ez az anyag, ami a ja nyúlról szól, de van most ezzel kapcsolatban egy aktualitás, vagy legalábbis mi vélelmezzük, hogy aktuális. Hát van egy teória, ugye legyen ez a konté, ez a kontéorovatunk, A kontéorovatunkban rovatunkban elővezetném a Jádenyúl, a já youtube ami úgy néz ki, hogy ugye a Jádenyúl 5, ami szintén egy kínai Chang O 5, bocsánat, inkább pontosan így mondanám, űrszonda, ez is a, ugye a kínai holdisten őről lett elnevezve, akinek egyébként zárójelben mondom, van egy kis nyulacskája, ez a játszótársa, és ezért Jádenyúl, a YouTube. Ez a szonda 2020. november 23-án szállt fel, közvet és talajmintákat gyűjtött a holdon és ezekben a közvetés talajmintekben, amiket aztán visszajuttatott a Földre, egy új bazaltos, kristályos ásvány találtak, ami nagyon izgalmas tulajdonságokkal rendelkezik, ugyanis hélium at tartalmaz, igaz, rendkívül kis mennyiségben, de ez az anyag nem megtalálható a Földön, és ez egy nagyon-nagyon izgalmas anyagárp. Miért? Miért izgalmas? Azért, mert alkalmas arra, ugye a hélium különböző izotópiaihoz hasonlóan, a héliumnak a, a kettes tömegszámú izotópiát hívjuk nehézvíznek, a hármas tömegszámút pedig tríciumnak, és hát ezek a fúziós energiának az alap, alapanyagai, az alapvető alapanyagai, de ezek radioaktív anyagok, tehát itt nagy mennyiségű neutronsugárzás sugárzás keletkezik, amit rendkívül nehéz kordában tartani. Viszont a hélium három nem sugárzó anyag, vagy legalábbis egyelőre úgy tűnik, ugye ez még aktív kísérletekben azért nem lett bizonyítva, de egyelőre úgy tűnik, hogy egy olyan fóziós erőmű alapanyagról van szó, amiben nagyjából 1 millió tonna lehet a Holdon összesen, Teszem hozzá egyébként, megint csak a konteót bővidgetném, hogy a holdnak a, a napos oldalán ez sokkal kisebb mennyiségben, nagyjából egy ötvened részébe található meg, mint a holdnak a árnyékban lévő oldalán, és egyedül a kínaiak szálltak le ever a holdnak az árnyékban lévő oldalán, tehát valamiért nyilván ők is oda mentek, és hát hogy csak az értékéről legyen egy kis fogalmatok, egy gram ebből az anyagból 30 ezer amerikai dollárba kerül, egy kiló pedig ennek értelmében 30 millióba, tehát igen drága anyagról van szó. Még azt is kiszámolták, hogy a belőle kinyerhető energiának az értéke, az 250 szer meghaladná a kiaknázásához és a földre való visszaszállításához szükséges energiának az árát, és ebbe mindent értsetek bele a tervezést, az űrhajókat, a bányász telep felépítését, a bányászokat legyenek azok bárkik, szóval szóval, ilyen anyag ez. Tehát akkor itt a biznisz fölmerül, megint csak, és akkor az a konteódnak a lényege, hogy azért látogatták a nyulas anyagunkat, mert hogy ezt az Érezték a kínaiak? Igen, szerintem egy kicsit mi későn ébredtünk fel ezzel a hélium hárommal kapcsolatban, nem nagyon, nem nagyon érzékeltük ezt akkor még, pedig már én ebben a 2018 as anyagban is láttam, hallottam ezt a bazaltos ásvány, ezt azt ásványokat keresgélnek, és hát ez egy olyan energia hordozó, ami, aminek a potenciális értéke, hát legalábbis ugye nyilván az aranynak meg a gyémánnak a sokszorosáról beszélünk, tehát ez egy nagyon-nagyon értékes anyag. Azt prognosztizálják különböző jövendőmondó tudósok, hogy beindítja majd a hélium 3 feltárása az űrversenyt, begyorsítja, beindítja, sőt azt is mondják, hogy állítólag, hogy ezért van most olyan nagyon sok űrmisszió, nagy hirtelen, Artemis és a társai, és azt is mondják, hogy ez majd lecsökkentheti egy hatodára, egy hetedére, most nézek a Bernire, a Marsra való eljutásnak az idejét, és hogy tulajdonképpen a naprendszer kolonizálásáról is beszélhetünk, amikor hélium 3-ról beszélünk, tehát itt igen nagyszabású kivetülései vannak ennek a Na, Viktor, mit valószínűsítesz, mikor indul a héliumbányászat? Szerintem hamarosan, én mondjuk fél lábban, de csak úgy, hogy ki tudja könnyen ugrani, beálltam a mögé, a Kontéó mögé. Azt mondanám még el mellé, ami nagyon érdekes kérdés, és felveti egyébként ez az egész polémia, hogy ki é a hold? A hold mindenki, a holdon nincsenek országhatárok, sőt nem is lehetnek, a nemzetközi jog nem teszi ezt lehetővé egyelőre. Ugyanakkor a praktikum oldaláról megközelítve, ha te mondjuk felküldesz egy űrhajót, építesz különböző moduláris elemekből a kis robotjait, körbe raknak egy falat, ami mögött elkezdesz bányászni, és mondjuk én is fölmegyek a rakétámmal, és az én kis robotjaim nem tudnak átmenni a faladon nyilvánvaló módon, hiszen azok falak. Ezért aztán mondjuk én, nekem, én kénytelen lennék olyan botokat építeni, amik elkezdik lebontani a falaidat, na szóval, hogy akkor mi lenne? Ezek szabályozatlan kérdések, de szó szerint itt tart az erről való beszélgetés, hogy jó, jó, nincs szabályozva, de hát fölmegyek, rakok egy falat, aztán mögötte bányászok, és azt majd úgy hívom, hogy az a, az, az én táborom, az az én kis hold állomásom, és hogy mögötte mit csinálok, zárójál hélium hármat bányászok, az az én dolgom. Kicsit ilyen csillagháborús tervek bontakoznak ki a szavaid mögött, nem? Igen, igen, és szerintem a gyakorlatban ugye azt látjuk, hogy ha, sajnos most szomorú dolgot fogok mondani, ember plusz erőforrás találkozik, egyelőre zárva értékes erőforrás az illető erőforrás, abból általában harc van. És Darth Vader. Igen. Arthur szeretett volna valamit mondani még. Azok az űrhajósok, akik elmennek majd héliumot bányászni, azok ha beszippantják, akkor ugyanúgy fölmegy majd a hangjuk, mint a hélium, ami a Földön van, vagy, vagy nem? Egyrésztről lehet, hogy elszívják az egészet a visszafele vezető úton, másrésztről pedig ez szerintem egy fontos paraméter a héliumnak, mármint, hogy szerintem fontos. De egyébként, ha tovább akarják magukat képezni, akkor mindenképpen ajánlatos, tehát ez egy, ez egy javasol dolog, mert nagyon magas az energiatartalma. Tehát, hogyha beszippantják, felmegy a hangjuk, de akkor tudnak készülni a következő vizsgára, és nem alszanak három hétig. A digitális világról érthetően... Ez a Folytatjuk a kitekintést az orosz-ukrán kiberháborús hadszintérre, mert hogy ez már hadszintér. Mondhatjuk ezt most még úgy, mint hogyha új lenne, de hát el kell fogadnunk ezt a kifejezést, hogy ez a hétköznapjaink részévé vált. Kiberháborús hadszintér. Keleti Artur mondja az újdonságokat. Bizony, és sajnos ennek is van űr vonatkozása. Méghozzá olyan formában, hogy nem tudom, hogy mennyire vagytok az a tisztában, és a hallgatók mennyire vannak az a tisztában, hogy az eszközöknek is van biztonsága, vagy legalábbis kellene, hogy legyen biztonsága mert hogy ezekben is szoftver van, és azt már talán megszokhatták a, a hallgatók, hogy bármi, amiben szoftver van, azt föl fogják törni, pláne ebben a konfliktusban most látjuk, hogy gyakorlatilag semmit nem kímélnek a nyomtatóktól kezdve az okos eszközökig, amik az otthonokban vannak, vagy a modemekig, és nyilvánvalóan ezért az űrben lévő technológia az ugyanúgy veszélyben van, ráadásul van egy nagyon, pro nagyon komoly probléma az űr technológiával, illetve azokkal a dolgokkal, ami, amiket fellövünk, hogy azokat valamikor fellőttük, és azok úgy elkezdenek ott öregedni, és nem lehet őket állandóan cserélgetni. Ráadásul javításukkal is komoly problémák vannak, hogyha távolról kell csinálni ezeket a dolgokat. Na most nyilván a műholdaknál egy picit jobb a helyzet, mert hogy azokban futó szoftvereket azért lehet frissíteni hiszen, hogyha átmegy rajtuk egy csomó forgalom, ugye, mert nagyon sokat használják telekommunikációra ezeket az eszközöket, akkor nyilván frissíteni is lehet rajta a szoftvert. Na igen ám, de éppen ezért el is lehet érni a rajta található szoftvert, és hát amiben szoftver van, azt fel lehet törni, és azt fel is fogják törni. Úgyhogy ezért fölmerült a, az űr eszközök tervezésénél is az, amit tulajdonképpen a Földön már végigcsináltunk nagyon-nagyon sok területen, de különösen például az autóiparban, ahol leindultunk onnan, hogy Mindegy, csak biztonságos legyen, tehát meg védje meg a, a mondjuk az utasokat, meg a vezetőt, meg, meg a, a többi autót de eljutottunk odáig, hogy most már kiberbiztonsági szempontból egy teljes folyamatot kell végigtekinteni, amikor autókat gyártunk, és ez annyira így van, hogy most már erre szabályok, rendeletek, szabályzatok jelentek meg, amiket mostantól kezdve is kell majd tartani, tehát a teljes gyártásban folyamatosan foglalkozni kell a biztonsággal. Na ez az űreszközöknél még gyakorlatilag szinte egyáltalán nem létezik, és ezért egyre több eszköznél merül fel az, hogy vajon hekkelhető-. e és mint az kiderült egyébként pont az orosz-ukrán konfliktusban, a, a viaszat-kászat rendszerét azt az első napon, amikor kitört a háború, február 24-én, akkor hekkelték meg, méghozzá úgy, hogy intéztek ellene egy leterheléses támadást, ugye ezeket a műhold rendszeren keresztül az egyes modemeket támadták meg, és miközben ez a, ez a támadás zajlott, gyakorlatilag feltörték a rendszernek a menedzsment elemeit, és több tízezer háztartásban lévő modemet rontottak el, vagy legalábbis terhelték túl. Tehát már látszik az, hogy műholdon keresztül is lehet ilyen típusú támadásokat végrehajtani, illetve ezt is pont úgy hajtották végre, ahogy a normál rendszerek elleni támadásokat is egy, egy vpn kiszolgál gyenge VPN-kiszolgálón keresztül, és ami még érdekesebb, hogy mindezt úgy csinálták meg, hogy amikor feltörték a rendszereket, és ezt észlelték a védekező felek, ugye a viaszat oldán, és elindították ezt a vizsgálatot, akkor az amerikai titkosszolgálatok és hírszerzési szervek összehívták az összes szervezetet, magánszervezeteket, egyéb szolgáltatókat, kritikus infrastruktúra, szolgáltatókat, és beszámoltak arról, hogy mi történt és mi várható, mi történhet még, milyen sérülékenységei vannak ezeknek a rendszereknek, hogy lehet őket megtámadni ez példa nélküli volt. Eddig még soha nem fordult az elő, hogy ennyire érzékeny információt minden szinten nyilvánosan osztottak meg a hírszerző szervezetek, és ebből az is látszik, hogy borzasztó nagy baj van. Tehát, hogy ezek az egyébként nem túl jól megvédett rendszerek, azok folyamatos támadás alatt lehetnek a következő időszakban, mint ahogy Elon musk a rendszere is, ugye a szatelita rendszer a Starlink, amiből pedig Ukrajnába is tudjuk, hogy nagyon sok példány jutott, és arról is szól a fáma, hogy azt állítják, a egyes ukrán katonai és tisztjégviselők, hogy bizony ennek a rendszernek a nem működéséből már fakadtak komolyabb problémák Ukrajnában. Szóval az a lényeg, hogy látszik, hogy ez a háború, ahogy az elején említett és Árpi, ez teljesen kiterjedt, most már az egész földön ilyen szempontból egyfajta kiberháború zajlik, amit nagyon erős tűzként táplál ez az orosz-ukrán háború, és látszik, hogy ez az űr eszközeinkre, vagy minimum a, a, a különböző műholdjainkra is kiterjed, és ez is problémát fog okozni. Ugye azt akkor jól egyszerűsítem le magamban, hogy sok cég, meg szervezet azt gondolja, hogy ezek a kiber támadások az, az űrre azért még nem terjedhetnek ki, hát hogy, hogy kerülnének oda a hackerek, és be kell látni, hogy de, mindenhol ott vannak a hackerek, meg az ilyen kiberterroristák. Így van, így van, minden egyes olyan helyen, ahol szoftver fut, és ami hálózatra van kötve, különösen, hogy ezek a hálózatok egyre inkább az űrön keresztül kötnek össze minket, ezért ezek egyfolytában célpontok lesznek, és nem csak ilyen szempontból lesznek célpontok, hanem tudományos célpontok is. Viktor is említette, hogy egy nagy űrverseny zajlik most, erőforrásokért, sikerekért, minden egyébért. Egy ilyen típusú versenyben kifejezetten előnyhöz juthat az, hogyha valaki megakadályozza másnak a tevékenységét, meghekkeli, elirányítja valahonnan. Sajnos a hekkerek azok mindig nagyon kreatívak voltak abban, hogy a megszerzett tudást és az informatikai rendszereket milyen módon használják fel. Tehát ez egy, ez egy óriási probléma, és ezért ma azt javasolják a, a szakértők, hogy üljenek egy asztalhoz minél többet a kiberbiztonsági szakértők és az űrtechnológia gyártók, mert egyébként ezt a, ezeket a beszélgetéseket le kell folytatni. Ismétlem, a kritikus infrastruktúránál, az autogyártásnál sok helyen ezt már rég megtették. Tehát itt is meg kellene tenni, csak szerintem már sok mindenhez, egy picit későben már rég fönt keringenek azok az izék, amiket rendesebben meg kellett volna csinálni, hogyha most leegyszerűsítem a, a, a dolog végét. Szóval az a lényeg, hogy ahogy ilyenkor már ezt el szoktuk mondani, mindenkinek a, mindenkitől azt szeretnénk kérni, hogy vegye komolyan ezt a témát. Ahogy, ahogy nem csak az űrtechnológiában, meg az autogyártásban, mindenféle gyártásban a teljes folyamatot lefedő kiberbiztonsági tervekkel kell rendelkezni, és hogyha van egy incidens, bármilyen mondjuk akár, ami történt ezek a műholdakkal, akkor arra, arra kell legyen forgatókönyv, hogy mit csinál az ember, hogy csinálja az ember, mit lép, és ezekre már vannak nagyon jó szolgáltatók is. Tehát érdemes felkeresni ezeket a. Ezeket a a kiberbiztonsági digitális szolgáltatókat, meg érdemes erre tervel rendelkezni, és erről a menedzsmentet is tájékoztatni. Egyébként ez a kis ugyanúgy probléma, mert a beszállítói láncokat pontosan ugyanúgy támadják, és ez nem csak az orosz-ukrán háborúnak a, a hozadéka. Úgyhogy hát mind az űrben, mind a földön komolyan kell ezt a témát venni. Eddig tartotta a mai postmodem köszönöm szépen a résztvételt Pár Bernadett Csillagásznak, Justin Viktor tudományos újságírónak és keleti Artúr Kiberbiztonsági szakértőnek. A műsort Rész Betyár Gábor jelentkezünk jövő pénteken, a szokott időben 16 óra 5 perctől a Pátja Rádióban. Szilárd hallották, viszont Postmodem.